Sancti Apostoli Petrus et Paulus, Decorum Potestate d'Auctoritate Confidimus, Ipsi Intercedant Pronobis Ad Dominum. Amen. Precibus et Meritis, Beate Semper Virginis, Beati Micaelis Arcangelis, ja Giovanni Battista, esan surum apostolum Petri Pauli et omnium sanctorum. Ad vinis hic facatis tres per ducatus Iesus Christus ad vitam Indorrència, indorrència, indorrència, indorrència... L'estiu de la escena tràctica. Cal bales, que em m'ha de dir, Si parla de terrorismo. Aquest món, miro de aire, es moc i amb desnamsa. Una mica comença a matar, com a matar. Totes les persones petites, insignificants. Totes les persones lletges, emprenyadores. Es fa difícil, molt difícil no pensar-hi. M'agrada pensar, pensar què podria. Què podria fer amb tota aquesta gent? Alguna cosa problema. Alguna cosa important, alguna cosa només. Has somiat mai matar totes aquestes estúpides persones? No només els estúpids, sinó també els que no saben res de veus, però que sembla que tenen opinió sobre tot. Que sembla que tenen sempre preparats per oferir-te el seu consell sobre com va la teva vida. I encara han de saber què fan amb les seves. Gairebé tots no han fet res de res, No han contribuït en res. La seva vida són més amables. Però parlen mésables. parlelen, parlen i parlen, parlen. Simes no els, de tallar, si no els de tallar la llengua, com a mínim, no tal vegada. Com no a mínim, algun cop has mogut matar tots els que diuen mentides? Naturalment, alguns s'ho mereixen, no necessàriament el que ens mentirés, o fins i tot els que ensenyen mentides com a veritats. Parlo dels que diuen una cosa i en fan una altra, o els que diuen que t'ho ràpidament quan saps que no t'enviaran res de res, Mai. Mai. Mai. Muerte. Algun cop has volgut matar tots els que són lents en aquest món? Els que són davant teu, quan haurien de ser darrere teu? Un crim que els ràpids hagin d'ajudar els lents. El que és un crim és que no hi ha res a fer. I què podem dir de tots els realment lletjos? afegeix los a la llista, també. Alguns proven de no pensant com és de llegge a la seva vida. I he pensat, Hi he pensat molt. Hi he pensat molts cops. Alguna cosa s'hauria de fer amb aquesta gent, amb tota aquesta gent. Alguna cosa per fer-los patir, la mort. Com podríem patir? Podrien patir. Aquestes males herbes vont veinent en tot. Necessitem un jardiner, un jardiner brutal. Un jardiner minuciós, considerat. Un jardiner de metall. Se haga el porte... Què li va passar, ha parlat On és engengis can quan se'l necessita? No, no, no. no ni la Lallatobajo Meini, ni en Hitler, ni en Mussolini, ni en Mao, ni fins i tot en Nero, en Gardiner, en Gardiner, Turneu tots, Jo les convertiré en màquines de matar i amar, senyor.